Të ndërruar vlezër, të ndërruar a motra, selamu alikum, u rahmetullahi, u oberekatu, takojmë i përstëri në emisionin ton rruga drejt Allahot. Jemi në emisionin e tret të cikli të plogështis. Qercuam drejt konceptin mi plogështin, këtë sëmundje të rezikshme për besimtarin, të sëmundje e cila të qonte edhe në devim. Të reguam shënjët e ksej sëmundje, të reguam simptomat, nësasot dhe të flansim për shkachet,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 që nuk është mesnësh, sa e trisht. Dashurie për këtë bot në përshkon në venat, në dritë trupin dhe është me ne thuaj se gjithmon. Shikoj e vetën tënde, a i gatit të vdesësh? Sa her që një person largohet nga kjo bot, me ndo se kjo është një paralajmrim për ty, sepse mund të ishë e ti. Me ditoh dhe me ndoreth i manit tëndë,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 Ah, dhe të thuesh, si kur të isha falur më shumë, si kur të kisha lidzuar kuran më shumë, si kur të kisha ullur shikimin, si kur të kisha ruajtur gjuhën nga përgojimi, si kur kështu e si kur ashtu, por këj pëndim nuk do të vlejnë dhe nuk do të te japë më një shansë të dytë. Nëse je ende në këtë bot, atërë shkunde vetën tënde fuqishëm. Largoj e dashurin për këtë bot ma shtruese,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 japim rrugë dorëshërimit nga libri i Zotit Allah, të lift, a, ndiruar, dhe nga disa profet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Atër fillojmë hoc. Allah subliht, nderuar dhe ky prezantimi yoti më ka hapur rrugë që të filloj të flasum në trajtimin e kësaj teme më ndroft. Andaj sikurçi e përmendën emrin e duket të huaj në temë për temave që uh, mund të kemi këtu kusht i mirë ndoshta vuan prej sot çdo musliman. Dhe mi aftan që të kontakosh me një musliman 2 3 dhe në mohabet e sija për të kuptuar se është preng nga plagështia. Çdo kush prej muslimanëve, ose po them kështu, kushtimisht shumica e tyra i çojnë ditët e para të hyrjes në islam. Apo kimë qen, kimë qen tash nuk kem. Do thotë të, të gjithë do thotë e ndin një fjalë zbehi ose spaku, e ndin një fjalë nevojë për të shtuar dha më tepër. Dhe padyshim se jet udhimit, ata nuk i kanë pas parazyt ndërsa disa raste, disa asocioste, disa shkoçe të caktuara, të cilat pasoj kanë ndikuar që ata të preken në stacione të caktuara të udhimit të tyre të aloje leuale me kët virus që padyshim është SB. Dhe nëse nuk kujdesin për ta sikur që i bërmand mund edhe të na zisin, për ia shtat nga rruga tërësisht. Shkoçë që nxisin ose shkaktojnë plotim në rrugën janë të shumta, ndërshme.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 varsisht nga, nga, nga, nga fuqia e kësaj qitërësia, apo fuqizohet edhe etsja dhe ullëthimi ti. Njëri që nuk është sinë qartë, qoft edhe në një shteg nga shtigjet e ullëthimi të ka lazuqen, qoft edhe një, një vejpër pe vejpërve, pa dushim se tër aktiviteti që e ka kryer në këtë shteg në munges të sinëqiritetit, do të alodhë. Për dhe njësa, sinëqiritetit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 ndërsa në uthimi dhe të Allahot azo gjell, sa ma tëpër i afrojme Allahot azo gjell, sa ma tëpër i ndim knaqin e duhim me fësikur se kemi nësik, ne aq ma tëpër fitojme energji dhe knaqemi. Andaj, kjo fitohet me sinceritet. Mungesa e kësaj, bënd që të lodhësh. Mungesa e kësaj, bënd që të zbehesh. Pra ndaj, shkaku kryesuar, për shkaceve që e shkaktujmë plëksin është mungesa e sinceritetit. Kur tham mungesa e sinqërtit dikush mund ta kuptoj pak më dr vrasht. Tha të po unë nuk e baj përsiu për façë. Nuk domoshta se ti e bën përsiu për façë këtë punë. Nuk do të thot se ti e bën për jo. Këtu nuk do të thot kushtimesh kështu. Por kuptoj në suadat të shoqë që po themi. Mungesa e sinqërlit. Ngajherë nuk është mungesë e sinqërlit, domosht është e lidhur me sifacin, nuk është gjithmonë kështu. Por nganjëherë mungesa e sinqërlit është edhe mos njëja se për çkaj e të e bu këtëpun. Humbja motivit. Andaj për shambull, përgjemeni sallallahu aleyhi sallam, gjithë mëna shabtë të ti, edhe përse ata kanë dëshmuar, me djetër e kanë dëshmuar, sinceritetin, edhe përse me djetër e kanë dëshmuar, për kushtimin dhe alonjën dhe vala. Alonjë, me gjithat i gjenë, se Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, në këtë pik i ka prekë. Për shambull, se kurse kemi atë ras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 fe jodai, fe hulahu, adha afen kethira, që Allah pasat që është ja të në shumë feshë. Një aftë të në, Allah, një me aftu është pashtë. A ne për shambull, uh, shpesher djetarët lanënëruar, edhe më ne që, edhe përse këtu shambull, janë thënë të kaluarën shumë, për më ne se si kur ma aktuale se sotë nuk kanë qenë. Për shkak se si sotë uh, njëriu, uh, shumë është lidhë me gjera të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 Dhe tome për pora kanë si shemb për këtë ndërvarsie, po kuptim trapur njëri-njeri. Dashuria ndaj dikujt. Dashuria e mashkull në femrë. Dashuria e femrë në një mashkull. Apo. Dhe kam përmendë llojëruar, do thotë, të, të dashuruar, të sinqert në kuptim Njërën negativ, por po ne po the po për ta ka qen pozitiv. Dhe për marrëni për ta raste që nuk janë lodh me vite, me vite dhe jetën e kanë vonë se kërkuari Që të bashkohet me të dashën e vetave. Për shfarësy, motivi kur e dim për kë ne ka. Andaj në çdo rast për shembull për marrëdhënien me me e Mesdunit dhe Leila. Mesduni është Imrul Kais, ai ka pasë amin shtut, por nga dashuria e tepërme për Leilën që ka pas, e kanë quhetur i çmendur. I çmenduri. Aç të për kabor. Kë njeriu me vjetë të tëra ka kërkuar që të bashkohej me të, po çes ka qenë risk e Allahu xhill levara që të bashkohen ata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 çet shkon me kilometra me kilometra, të pritet me orë me orë. Apo do nuk zbehet për asnjë çast ambicia e ti. Për çfarë syje? Edhe kur tenton të zbehet ambicia, po sa takutan për kënd po e bën, aktivizohet. Mbushet energji. Tat. Mbushën energjia. Atë dhe besimtari. Nëse është i sinqertë për Allahun, e din për kënd po e bën, e din për kënd po ec, e din për çfarë po bën, atëra udhimi i ti tij do ta mbushë energji. Jo ta lë. Por mungesa e sigurtetit shkakton që ne u blokohet. Në vërtetë, ndoshta kjo etiket në momentet e kapim të fjalë të cekët kur e dinë se për çfarë e bën. Po. Ndoshta sigurteti s'bëhet për shkak se nuk e din hoc. Po. Po thënë mungon dija e duhur. Ndosë habi të ndëruar që sa përmendë e sakrifikoi gjithë kopshin e gjith vet, me humat që kishte, për shkak se dinë çfarë do merrte. Po. E bëri për Allah, mendoj se dija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 pra ndaj ndodhet teoria xeriotë e kuptojnë njeriu përshëmë nëse nëse nëse përshëmë nëse dim se me ndihmën e jetimëve është mirë kaç dim i ndihmom njerë atë dua mirë të thësem mirë nëse e dim se kush i ndihmon jetimët do të jetë me pejgamberin këtu në xhenet sallallahu alaihi wasallam kë janë dorësh apo janë janë shumë aftë shumë në xhenet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 një parcel. Por është e po ndërtuame. Ta kanë dhomën parcelën e këtij atje parcelën, por është e po ndërtuame. Dhe kanë angazhu atje puntor. E tyra çka takon ty është të dërgonsh puntor material ndërtimor për të ndërtu xhenetin ton. Të apo andaj subhanallahu nje tjegull, një dyre çont një derë. <gjubi> ne të qmës, të buk, apo, të vishtë, ne do të bëjmë çmos çama buk, apo nëse çu figurë ti vesh ne e kuptojm. Shi kemi ndërtu xhenetin. Don ti printu kënd ta xhenetin ton atje.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 Se gjënit është mëshirë Allah të zë gjëllë. Aja mëshirë Allah të gjëllë lëhu alë, aja i vendbanim i pejgamber me njërën mëtë mirë, aja i talutë Allah të gjëllë lëhu alë, më emrin tënë që ti të borë bënurit të gjëbën. Qëtë njëri i menjë që pasëta e lenë këtë qërësi? Nukë elejmë kërë, Allah tëllë. Nukë elejmë kërë, ndaj në doë dhë dhë dhë, dhë dhë dhë dhë dhë dhë dhë Ose si kur që ka thonë të pega mërë, sallallat sallam, kush e këndon dhetë herë surën e në i khlasë, në ditje, hadith i muslim, kush e këndon dhetë herë kul huvë Allahu ahad, sa të merë kohë kjo borë? Shumë shkurt, është të mrana 5 minutët e profondan, edhe shumë, 5 minutët, kush e këndon dhetë herë kul huvë Allahu ahad, benë Allahu lehu bejten fil gjende, Allahu një shtepin gjena të njënër tërë, sa të me thoni njërit pë jo nukoven banim e kanë lodh qirat bartu atje bartu atja po më thon dikush pronari për shkakun i pronarit çaqtuim që ndërton banesa fillon firma po përmendje emrin i një çnërë ditja po edhe mbas një vjet i kiçes të banesës fal kush e lën kët punë askush askush valla nuk e lën edhe pse ai mund mbas një vjet edhe të mfal të komprometuo po ka kom mbagrtu vet nuk kam megjithatë do ta kryejtë do ta kryej edhe me ëndi me knaci ashtu do të jësi që në kund as nuk harjën be gatitë e kor ai patot andaj soma te përdij m'ati për aktivim m'ati për do të për ecim përpara pandej për mungesa e dijes edhe këtu do mund të thotë mund ta shfrytëzojmë rastin të përmend atë që kemi përmendur më zorisë mungesa e dijes m'os prezenca në tubime të dijes m'os kuar të hoqëllar për mundi atë ul dy gojt padyshim se rrezikojmë që të goditemi nga plagështia Andaj, hëgjalarët, dhja që e ta predikuj, janë një burim i rëndësishëm për të vazhdua rrugën më tutje larkë plëksisën. E përto, atërë që ndrymë ka e pikur, thamë, mos të angazhin i duhur në këtë botë, në pojnë që të mbasim në botën tjetër. Nëse angazhojme si që duhet, ne mund të drëgojme zhdo ditë tjegula për nërëtuar shtupin tonë pa. Në pa. Atere, të në qenet. Atërë, me qëfar angazhojme i ne që në vjeke plëkshti që s Njerëzit fatkeqësinë këto bot i japin hapësirë shumë të madhe kësaj bote, që nuk e meritonat. Nuk e meritonat. Tash, tani kusht po na duhet të marr me kodin, mirë, i them kështu. Do chuofse për shembull fmiuët, ose fmiuati, fmija ti për shembull, është goditur nga gripi. Po. Edhe ti e çonte mjeku, merr medikamente të shtëpi. Vjen policia dhe të kap fosifmiu nga gripi ti sie ke quh spital se ke shit makinën e shtëpisë tënde si po po mund po pas makinë te shtëpia jote ti me pas dyçantun fëmia pi gripi ta von duhet me quh gjyç çfarë? Ai ne normal apo çfarë blen? Nuk ka nevojë. Po pat nevojë? Ne shërzh gjithas apo s'ka nevojë? Një grip i thjesht kalon. Apo? Edhe pse bëhet për fëmin dën? A ndihmset? Nuk ndihmset. A kursen? Nuk kursen. Po nuk ka nevojë. Se po patë në gjithë ai ja, apo po. Andaj tërë kjo dardh për dunjë. Na duhet me atun këtë dunjë, duhet ta kemi këtë dunjë, po nuk kemë ja meriton kjo tërkat angazhim. Nuk e ja meriton dunjë tek këtë shqetësim, nuk nuk ia ja vlen tër kjo mrzitje për të. Nuk ia ja vlen. Ne duhet të kufizojm brengën për këtë dunjë. Nga se brenga më për këtë dunjë na zbë. Na se fatke të cish për shembull, a ia ja vlen njeriu çe për shkak të dunjas të të prume?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 Andaj, unë e kam përmën me një rast, dhe duhet të këtu të përmën. Problemi unë është se na, në të gjithë tha, rëthonët, kalkulojmë me kalkulator të kësaj bote. Gabim është, nga se ekuacionin doarin nga bimeshtë, kalkulator të kësaj bote në duhet vetëm atëherë, kur kalkulojmë atë që ka të bëmë me këtë bote. Vetëm. Për shambull, kam blikë aqmalë, duhet të ashtë kaqë përfitu, kalkulat. E pa duhet me kalkulu kohën 24 ure shën me kalkulator dhërnjas, gabim është, nga se asë një sekund nuk talen me hargjulli këndeter, s'ki e sapë. Apo, nga se kalkulator dhërnjas, të nështë fituron të orë, fituron kaxë, të remetur fituron kaxë, me të amë lytës, nuk e punu. Por, kohën duhet të kalkuloj me, me qëfar? Me kalkulatorin e airetis, dhe njen, për shambull, e qovë son, i kam një që një euron gjepë. Apo? Dhe du mil Ta është du me kalkulu me kalkator të dy njësë. Qfar pullët du të me prejkë aty? Minus. Minusin. Pakohet, një qimë minus 5, mjë minus 50. 50. Mirë, ta është du me praktisë këtë kalkatorën. Dua të kalkulaj me kalkatorën e ahiretet. E. Si kalkulaj, apten, i kam një qenë, du mellon 50, sa so mjesin? Minimum mjesin, 550. Se 50 mellon, herë 10, minimum i këtë 10, që është minimum i 10, 550 mjesin e më. E glasab omnie te dhyf sot pegam deri ne 700 fish e deri ne pakofi allo stons sot do minimumi qe mbi te mos 550 me kalator te ahiretis ato aktivizohen me nje me kalator ne dunya smen do zbehem do me nje do te strngu aty ne duhet te dim ku te perdorim kët matje e ku te at matje ku kët logarit e ku kët logarit por ne me se ne ne shum raste apo japim thash hapsir dunya ma ruajitu Merdhër për te, më shumë, se shumë, këra me kumë të, bashum se thotë vallaj që kam me kuptimin e gjykimit, nuk kërdish kaç galë më pas. Nuk kërdish kaç shum. Po, një një një një një, një dard i kufizum sprij pun. Por e dini këtë mosha ndon nuk kërdish kaç shum. Para më ne për shkak të përfundimit e njerëzve ditën ditë e gjykimit. Tërr jetën ja ka kushtuar kësaj bote. Tërr jetën ja ka kushtuar kësaj bote. Dhe ditën e gjykimit kur është se ka humbë Ska marr mëit a që duhet më marr? Nëse angazhimi i tepërt, çfarë do të bëj? Si ka subhalla sar dunja ertë, sot e ditë së drejtë për të dy në ditën e gjykimit, thot O Zot, krejt po e dho. Splanova. Përu edhe babën, për edhe nonën apo, përu edhe edhe gruan, edhe fëmit po i dho. Gjitha po i jap, apo? Për, për, për më shqetuo. Allah i thotë kam lypëti ndonia më pak se kaç s'ta kam lypë pas babën as, as nonën as gruan azë kam lypë një kocë caktuar ta ndash për mua ja donia jap tani a do ngruhet shumë më don hapësirën të herbi fabriku ku fizuhme jot pa ku fizuojmë e kanë një ku fikut caktuar kaç të marr fund ndonia do të kemi kura caktuara kur pastaj mbillen për ahilitën ton prandaj dua të them se ka për shkaqe kryesore që goditemi nga prokshtia është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 Gjynaha në plagoshti ndikon. Ëh uh, madje këtë gjë mund ta kapë vetëm besimtarët, se ndoshta ato që nuk janë besimtarë nuk arrin dot ta kuptojnë, ta detajlojnë se ç'është gjynaja dhe ç'është plagoshtia, ç'është gjynaja dhe ç'është plagoshtia në këtë çështje. Po ëh uh, ndikon. Ndikon gjynaja në plagoshti, njeriu në momentin që bën gjynajë, në momentin që bën gjynajë, ndiet ndieti dobë, ndieti pafuqishëm, uh, para kushdo të vet, mbi uh, të gjitha para kriusit, i duket si i turpshëm kur lëviz ose del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 Yeah. <laughs>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 e bën njëriun të jetë sa më i qetë dhe i lumtur, edhe edhe largon blogstin nga nga vetëti po, e tij. Po, shoqëria ças vendi zen kjo vështirë. Shoqëria në blogsti, shoqëria në blogsti ti më do që është real, real, real realiteti. Ëh shoqëria që ne është në skajt interesit. Nëse do të kemi interes, mund të të sigurosh një shoqëri, por e mirë më të gjitha është kur e fut për hir të Zotit dhe për hir të Allahut Azza wa Jell. Shoqëria bëhet atë edhe me mirë, edhe me këndshëm, edhe me dashje, futën uh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 Nderuar mi që mi këtyrë përsi në studi përbaqtuar bisetën tonë në hoxën me shkacit e flogështis. Hox, ndaluam të kur thamë që njërë zitë nuk ne imë sëndusht e kalkulimin e duhur, e kalkulimi dënjas dhe me të heretit. Për mëndu shumë bukur, kur 5 zita bëhe 550 minimume, qëve shkaku që pësonë nësë njëfën e këti kalkulimi. Po shkok i radhës me cëndë dhe lidhët plëkshtia është gjithashtu do të të mëngesa e shëqërisë e mirë. Apo në të kondërë të shëqëruarit me njerë që nuk kanë ambisje, nuk kanë vëmnatë. Dikush mund të kuptonë këtë në ashtanë kuptim të kufizumë, të shëqëruarit me njerë të këqinë. Jo, njerë që kanë ambisje të ullëta nuk do të të do domës dëshmërështë se janë të këqinë.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 nga plëkshtia. Na vet e, e, e, e furnizojmë vetën dhe nën me plëkshti. Ska ambitje. Një zët vit e falet, apo? edhe skaleviz nga ambitje të ditës parë. Aty ka ambit. Ndije, në devatëshmëri, në mësim të Koranit, në pun të hajrë në marrë pjesë, aj, aj, është. Aj, të të të gjithë ashtu këtu, të të të shkuvjen në dikush nga jashtë, fudën këtë mes, aj, pëtë ambitje me bukhajrë, sa ë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 hajde te bujnë, me kompërmën, për shambull, niso raste dhe vlazërve, oso gjematlive, ku dhe që më është dhe në rasti. Pëse nga nuk e bujnë, për shambull, që ta ndryshoj mentalitin tonë, pozitivisht. Pëse që farë mentalitit kemë na, që e që farë mentalitit kemë na. Të ne shumë komat më unë të mënajtë një me gjelistën a, në të bimën e, në njëni që që dy mu i kuran s'ka letë zhuatë. Shumë komat më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 Në dheshruëm që të bisedon, të flet, apo, në dijet, ka motë një riu që ka që kanë thot nga ligjeratat, ka që kanë thot nga aktiviteti, ka që kanë thot nga projektet, që të stimulant, të nëndzit, për tec. Në që ka Muhamajdi, së gësallëm? Ma së da mënë sabat, po tishte kema si acis, subhanallah, do tishte di si, në atë formë si shpërzen tunë, në në në paket e prume, si pas kuptimit tonë në meqësa nuk është e pr E masonim që të bëhet masë në masë sabat. Masë në masë sabat. Ta na e është në masë i parë, i pëj gjumë, si të ngritemi. A po, masë në masë mas sabat. Kalon ka kush e ka vizitu sëtë një të smutë. Kur patën i të të allo? Masë sabat. Masë sabat i ka vizitu. <tus> Kalon kush e ka përcilë gjenazën. Kush i ka njëmunit varfëri. Kush ka nëmëru të disa vepra. Dhe në gjithë do pytja bube këri ene. Onë e ku mbë kët nda e ka afru Mubekri, nuk pëjafrënë këtë pëse e du se i pëmje për jahë dëshmija kushtë dënë më afrënë do të më sabat të jepë të përgjigje për në ryshet lut në jenë sofin e dytë a jo përsham njeri ju më për aktiv të jetë më i afrë të meneve e ajë që nështëra shumë mundur të aktivizot nuk mund të afrënë se së kemi interes së aktor për tjep tjep. të jepë i duhet të me dëvërtit të t të vendosim kriteret në e vlerësimeve shëndetik në ofrimin e po, ndjesive të vlerësimeve këtu më radhë po kur rasti kur pejgamberi saullallahu alajhissalam për shemb janë ata munafiqë që <të> kamsuu hudayfës se kamsuu Abu Bekrir se këtu është çështja profesor profili i caktuar këm duhet për këtë çështje mi pas si shok të afërt mi kur e ka pas Abu Bekrir mirë nëse ka pas pejgamberi Abu Bekrir më të mirë në atin e helsin e sabijë ama nisë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 Ne nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e sfidojmë njërë tjetër me dhije. Nuk e sfidojmë njërë tjetër me aktivitetin, me projekte. Nuk për them na me nënqmu diken, ose me sifacimu me reklamu. Një aja, s'për them kështu. Por për them që me kryu një ambjent sfidus. Kus do që të fudet në këtë rrethin ton, do shumë do të në gjallet edhe në qëtë i dekun. Dhe qëka ka me boja? Por jo që a te... i gjallet të dekë, apo të vdes të këni. A se kjo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 për shembë e kam bënë somodhë për vënë një herë apo. Ne jemi musliman prej kur kemi lindë, alhamdulillah. Apo. Mirë, ka çili periudha saktëme kur do një çfani, mirë, ka filluar njëri u që 20 muaj falët. Që 20 vjet falët. Që 10 vjet falët, që 5 vjet falë, së mirësi. Apo. Tanqofse Sod. Sod, një britanez, një francez Përën është islamin. Përën është islamin. Përën është islamin. Sa i duhet me nëndzo në eve? 20 vjetë si paskos. So, si paskos. Uh -huh. Si paskos. Si paskos gjende që kemi. Me i herë. Nërështë një avë. Një avë. A nukot tërp? A nukot tërp? A nukot tërp në një muslimat ka qenë tërësisht largë në eve. Apo me dy mhm. avë angazhim të nazin hapin ku jemi ni. Qoftë në dhije, qoftë Ai largon gjipe et për një javë që 15 sonë largojmë. A nuk kjo për, në A në ka turp këtu punë? Ku janë ambicet? A nekshtim kësti mundu pe gamerson. Sa sa. Kush e merkat fole ul gjende? Kush e bën kët? I ka stimuluar drejmesht. Ka së kaqën shoqëri ku janë janë mbiell vlerat e ambicieve të vullnetit, angazhimit. Prandaj, pse njerëz gësim më disi mund të jetë në mes në njerëz të mirë. Jo kushtimin e bujëna. Jo kurse mm -hmm. ne bëjmë në në në kanë në kanë ne veme bujuna për me urën e gërshtisë. Mjafton me komunitet me menime, nimesh që nuk kultivojnë kurfor ambicie, kurfor projekti dhe të godis nga nga gërshtia e Allahut. Amin. Vazdojmë po, me shkaqë tira sepse kohët gjithmonë vjen dhe kufizohet. Po. Me po. se shkaqjet janë shumë që nuk dua t'i përmendim. Gjënahet beso janë prej tyre, por duhem të fokusohesh me ato që mund të shohësh më të përshtatshme që janë për shkaqjeve të forta që na largojnë ose na plagoshtojnë në, në, në, në adhyrimet tona. <të> Adhurimi është udhëtimi tek Allahu azh. Me 100 niyë udhëtot tek Allahu azh. me Zamer. Nuk u thuhet me durr. Ka njëri pa durshëm tek Allahu azh. s'ka durr hiç, s'ka xhenet, apo? Ka njëri pa kohë shkon në xhenet? Ka? Ka, ka pa kohë shkon në xhenet. Apo, po pa Zamer s'kon në xhenet. S'ka të s'ka të mundsh, po pa Zamer s'ka të mundsh. Pa mundshme. Njeri u thonë të ka lau gjellera me zemër. Po, e mirë, kjo zemër e ka një u shqimi që i ndihman me kone fuqishme mos mu lodhë në rrugën e gjatë. Mirë, po, ka dhe qka që e dopsën u thimin e saj. Mëkejme, Rahimullah, thotë, u aminu u kobati ha. Prej denimeve të më katër, edhe në këtë botë është dopsimi dhe lodhje e zemërët në u thimin e saj ka lau gjellera. Dhe gjinahi, një shikim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 Ky fëmijë kë za mordo me kuptu bi Allah, çepi thot Allahu, çvet pejgamberi me mekanizme gjuna di ku të takson. Në Elauth, është heloth është e luthur. Është e luthur nga mëkatet apo. Andaj nuk duhet me lëu zemrën me gjithçka. Sa më ruje për këto se këtë, këtë e kem për kët punë. Kë është për kët çështë? Kë nuk kur për punë tjetër apo. Andaj sikur se ai prindi që do me investuar fëmin. Apo nuk don me luth as me punë. As madh vëjtim s'o, vëjtari unë punë për ty qase shitlodhën e ka frikë se mos po refekton ke negativisht mëse nuk e lënë punu më punua asgjë. Investosorët tipi ja bëjnë arinë atë. Trajtë e zemrën këtu. Thuaj zemrës si çava me kështjë. Me dyniaun e lodhna, me durtë mia. Ti dyniaun ti zemrën e ushtë për zikët. Supozoj se lodhës zemra lodhme me fut në dynia lodhët vallë. Lodhët. Po sham bul ti nuk jamsu me bë tregtin në pazar. Atje në pazar për tose njerëz janë shtyën ashtymor. Apo ti se msuat ti me hija vallë. Ti njëri që mund të ikën qet me kon. Mbet futet dyerën pasot ti strëlliohesh apo ngarkuarsh psikikisht vësht u shtoj nga zhurma për sa djerat jetojnë me komentet e kryqit. Andaj zemra nuk ka të mësuar më shëtitje ndonjë. Llodhat më një herë, nuk nuk është për atë ran, nuk është për atë fush. Andaj llodhat. Andaj nuk duhet më leju që të llodhet këse apo pasat llodhet zemra. Kjo llodhë pastaj ku bortet? Në gimtyr automatizëm. Evërtet. Zemra llodh e ploksht, as gjëty të ploksht në mëkatet e llodhën e zemrës. Në veçanti, më çanti për mëkator që kësaveq ku është ushqimi haram. Ushqimi haram subhanallahu naruit, fitimi haram, ushqimi haram në masë të madhe e llodhsam. E llodhën shumë. Madje edhe kur zemra e llodhën kërkon ndihmën e Allahut atë gjallë që të ndihmojë në, rrugën, haram që në të varg rrugën, ushqimi haram pengon që të ndihmë zbete kaj. Për dhaj nga mëkate të tjera perdëm gabojtë të tjera. Dhe kjo është pikë që duhet shumë të kemi kujdes, qase subhanallahu ers bëo kë ja fitojnë haram, apo do ke mashtru, do ke bërë shtot morin haram e pastaj thot, nuk e di pse dëgjoj se puna mund din jamas normal është se e ke lëuën zakrin me ushim haram, e ke lëuën zakrin me me me, me fitim haram e çtë marrë. Më në mëkatet lëndëruat, gjithashtu është shkak për shkaqeve që e lëojnë zakrin, e ploksuën zakrin, pasi pasoi e ksoj, ploksuën dhe djymtyt, ndërriu pasoi futet në në këtë smulet të plokshtisë në ndosha mund të rimendojë kjo zemër nuk njeh qëllimin e vet që do ta arrij, edhe mund të kaloj në ekstremin e kërkuar si qëllim të dëhur. Për dunjë peshqoja, gjithashtu çulomat i kanë përmendë dietar i kampionëve se edhe humbja e shkak, humbja e qëllimit. Nuk din kuç ku nuk din ku u nis. Nuk din ka poshkon. Allah u thot fa'in tadhhabu, ka poshkon ju. A dini ku ai nisi? Allahin e di se në e dimë se e minisë për gjennet, apo? edhe shohem ata që kanë shku, për shambull, uh, kur dikush dënë me garu me diken, para garës, qëka bojnë, bojnë mështrime, edhe interesohen për fuqinë e palës e dytë, si lujnë, si bojnë, qëka bojnë, për me ditë ashtë sa so du të në mua angazhru, për me fitu, minë qëvë se këtë kriter e përdohim, me ashtë hapë të përgamerësam, sa ta i kemi partnerë këto thimë, Me tabenet, me ata tjetë, si kanë qina e ekipa e dytat, a qësh kanë qina ta përvejtu këtë punë. Si dhe tjetë për rezultati i, i, i lojës? Së të ndimë kujeme. Andaj kjo është. E gjithashtë në përmenë për do nëndëruar, humbi e qëlimit. Nuk dinë. Përse këto e qëlimit, qartas, enës i bënë nadur në uhut e ka ndi e rënë gjenetit. Nga, nga, nga fuqia e qëlimit që ka të rjekë. E ka di që ka pëtën جداً صوت اكتميزمي فلان مورل مورل مورل بيه اللو درش لا كي منسي لا كي منسي كاسي من يرز محمد السلام كهين جميع اقابان لطار جميع قان لمان هاذ الحبل قان يكونش كل طار قان لزينب زينب يكا اقا فالت فالت فالت اكلود بشتتت باسان كت لطار بار مرزو بفق قان حلوه زيدنا دارغان اكتبكتود فلو صل احدكم نشاطة Në të fortë dikush pyet se çështë aktiv. U të vijë djumë pastaj i përzihet këllonsejtë. Flaj. Flaj. As ka neks. Ah, as ka neks. Asaj njerëj që kanë tek Pegamelis ose më kanë thënë për adhurimin e tij. Kanum ta qaluha. Kështu ka thënë Aisha, po thosë do pak. Kanë u fund natë flaj. Natë në dorë alla kurste. Ai thënë këngu gjithmonë ajo kurse habu. Te thënë kanë onejë ambetuçi kurmës po martu. Çe të përkushëm adhurim. Çe më thui kanë vazhduar për Pegamelis, kërkohet që kurrë kaçi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 A ndaj ne duhet ku din kongritemi apos te pashtat me gritës kur dëshëm të udhtojm të atërojm mm. gjithë aktorë e kanë specien e caktuar nuk bën mugut më specish duhet por kada më kadaj nuk bën arplan nuk mund më ngritme 50 km/h nuk ka mundësi më ngrit kor du specie pasazhme për mugrit andaj mm. kërko specie pasazhme për mugrit po kërko atë ngadalësi pasazhme për mugrit ekstremizmi të sot djam 3 e marrim për fillim fitim fëll, let këçiave duhet këra font Pas dyete ka përfundon kur Allah Kadali, Shumë për për djemetri, e din kuap. Ka dal, u shon kë pun këto. Shumë basham me Dimitri fatkeçisht të kritikonë gjallar. S'kan frikë Allahu, nuk punojnë që dietarës po flasin. Thu se ata e kanë këtë pun dor, na do të më punu, na do të më angazho. Sa zgjat paq muj. Londa dikur një, një ndërsta një burguese në Petyna e mjaftuam që krijet si. uh, grupi i ti tij të zgjennia të zbrojtjes, më ro. Ndaj rreziku është ekstremizmi që të godit me gjakloria nga se çdo kurrë sikurse e kam përmend dituar. Kush hyn shpejt, del shpejt. Kjo është rregulla. Nuk duhet të dal ngadal, dal ngadal kurseam, jo sikurse tempoja të isho shumë ngadalshme, por me tempon e diktuar nga sharia. Allahu na ufal. Në fillimin e rregull, them çaj që hyn shpejt, del shpejt, Allahu na ruaj. Kjo është një fjalë që mund të thotë ekstremizmi. Allahu na ruaj. Allahu shëlboj. Allahu na ufal. Allahu na ufal. Amin. Allah, Allah, Të nderuar miqë, fundi emisionit erdi, me regullin e fundit të shkakut që të bënë plogështisht e ekstremizmi. Për në të kemi kujdes, me gjithë shka që të rejë që përmëndëm, Allahu nëruaj të gjithë dhe në këto shkaj që e më thëmë përmosërën në plogështi, të kojmi në emisionin e radhës, do të flasim përshërimin nga plogështia. Nderin atërë, që ofshën kujdesin e allahut. Selamu alikum, rahmetullahi, u barakatuhu.